Ya ayahal الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Enim liwa mine, mandi kira saamo, kama alifuandi kira waliokuwa kablayenu ilimpa te kumchamongo. Ayam magduda.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 Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'alamun Siku malum za kuisabika Na hata kikuwa miungo ni mwenu mgonjwa Au yumo safarini Basi atimiza hisabu katika siku nyingine Na wali wa Watoe fidia kwa kumlisha maskini Na hata kifanya wema kwa kujitolea Basi nibora kwaki Na mkifunga nibora kwenu kama mnajua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 Yuridu allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra wali tukmilu l'idata wali tukabbiru allaha ala ma hadakum wala allakum tashkurun Mwezi wa ramadhani ambao imetelimshwa humo Qur'an Huwa ni wongofu kwa watu na hoja zilizowazi za wongofu na upambanumzi Basi atakekuwa mjini katika mwezi huu na afunge Na mwenye kuwa mgunjwa au safarini, basi ya timize hisabu katika siku nyingine. Mwenyezi mungu ana kutakieni yalio mepesi, wala hakutakieni yalio mazito. Na hiyo hisabu na mumtukuze mwenyezi mungu kwa kuwa amekuongo weni ilimpate kushukuru. Wa idha saalaka ibadi anni Fa inni kafir, ujibu mereka akan idha da'an kata-kata yang tidak benar. Tetapi orang-orang kafir itu tidak akan dapat mengetahui apa yang mereka katakan. Tetapi orang-orang kafir itu akan mendapat kesesatan. Tetapi orang Na wani amini mimi, ili wapati kuongoka. Uhilla lakum leilata ssiyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasu lakum wa antum libasu Alim Allah, an nkom kum, tuxtanun anfusakum, fatab'aleikum, wa'afah an kum. Falan baashruhun, wa betagu ma ktaba Wakuluh, wushrubu, hatta yatabyin lakkum al-qiyut al-abyad min al-qiyut al-aswad min al-fajar. Thumma atim al-ciyam ila al Telka hududu Allahi Fala takarabuha Kathalika yubayyinu Allahu ayatihi nasi, Laallahum yattakoon Mihalalishi wa usiku Wa sawumu kuingiliyana anawakezenu Wao ni vazi kwenu Na nyi ni vazi kwao Mwanyezi mungu anajua Kwamba amlikuwa amkizikini nafsizenu Kwa hivyo Amekukubalieni kukubalieni tuwa na amekusameheni. Basi sasa changanyikeni nao natakeni takeni alio kuandikieni mwenyezi mungu Na kuleni na kunyueni mpako bainike kwenu wa wa alfajiri katika wa usi wa usiku Kishatimizeni saumu mpaka usiku Wala msi nao na hali mnaka itikafo msikitini Iyo ni mipaka ya mwenyezi mungu Basi msi karibie namna hivi munyezimuungu anabainisha shara zake kwa watu ili wapate kumcha wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil wa tudalu biha ila alhukkam li taakulu fariqan li taakulu fariqan min amwal nasibil ithmi wa antum ta'lamun walamsliyan mal zenu wa batil na kuzipeleko kwa mahakimu ili mpate kula sehemu ya akbar ya na la Na kama tulivyo kwekeni sharia za kisasi na wasia kwa ajili ya maslaha ya jami zenu, na kuhifadhi mambu ya uko, kathalika tumeweka sharia za saumu ili kuzitengeneza nafsi zenu, ziweze kujikinga na matamaniyo, na kukutuku zeni kuliko nyama waliobaki wanaufuwa tahisia za matamaniyo yao otu, na huku kufaridhishwa saumu ni kama waliwefaridhishwa kaumu zilizotangulia. Basi msilione kuwa ni jambo zito mnohili, kwaani watu wote walazimishu haya. Kulazimishu wa ni kwa ajili ipate kuelekea roho ya uchamgu, na ili muwe watu madhubuti na nafsi zenu ziongo sawa. Meyamrishu wa mfunge siku chache za kuhisabika, na lau mwenyezi mungu angependa angeli kufanyia ni muda mrefu. Wala hatu kulazimishini katika saumu jambo msi nuliweza. Alia wa marathi ya na, na kufunga, au aliyomo safarini, basi anaweza kula na alipe, akishapona au akireji ya safarini. Ama siyokuwa mgonjwa wala simsafiri, lakini hawezi kufunga ila kotabu kwa sababu ya udhuru kama ukongwe, na marathi ya siotarajio kupona, yee pia anaweza kula, Na juu yake amlishe masikini ambaye hamiliki hata chakula cha siku moja yake Na mwenye kujitolea kwa ritha yake kufunga zaidi kuliko varathi Itakuwa nibora zaidi kwake Kwa nisawu mudaima nibora kwa mwenye kujua ukweli waibada Na siku hizi niza mwezi wa ramadhani Mwezi unyadaraja tukufu kwa mwenyezi mungu Ndipu iliputere mshu Ili kuongua watu wote kwa hoja zake zilizo wazi, lina zofikishi na zenye kutenga baina ya haki na batil, kwa nyakati zote na vizazi yote. Basi mwenye kuwa mwezi huo na eni mzima, si mgonjwa, yopo mjini, si msafiri, ya mpasa afunge saumu. Na liya mgonjwa, anethulika kwa kufunga, awali yoko safarini, anaweza kula na juu yake kuzilipa zile siku alizokula kwa kufunga utapondo kaudhuru. Kwa ni mwenyezi mungu hataki kuapatisha watu mashaka na taklifa, balie ya napenda kwa watu sahada. Na mwenyezi mungu amekubainishieni mwezi wa saumu, na amekuongoweni ilimpate kutimiza siku za kufunga, na mwamtu kuze mwenyezi mungu kwa uongofu aliokuongoweni na akakupeni kupeni taufiki njema. Imifibiti kwa matibabu ya kisasa kwa saumu kwa namna ya ina faida nyingi. Katika hizo ni kuwa inasaidia katika kutibu marathi ya sukari, inatengeneza matumbo, inapunguza maumivu ya viungo na marathi ya moyo, inapumzisha nyama za mwili, na inasafisha uchafu mwingi wa nyamadhara, na pia inakua nikinga kwa marathi mengi mingineyo. Jee. Vipi kwa mtu asiejua kusoma na kuandika ayajua yote haya Na mimi na wajua viema wajawangu Na najua wanayafanya na wanayawacha Na ewe Muhammad wakikuuliza wajawangu Wakasema hivyo mwenyezi mungu yupo karibu nasi Hatajue tunayawaficha na tunayawetangaza na tunayawacha Waambie mimi ni karibu nao zaidi kuliko wanavyo dhani na dalili ya hayo ni kuwa ombi la mwenye kuomba linafika wakati huo huo, na mimi ndiye ninaepokea hayo maombi wakati huo huo, vile vile. Hivyo kwa mimi, nimewaitikia maombi yao, basi na wawa nitikie mimi kwa kuwamini na kuti, kwa ni hiyo ndiyo njia ya kuongoka kwao na kusibu kwao. Mwenyezi mungu, amekuhalalishieni usiku wa kufunga kuingiana na wakizenu, Na wawo kuchanganyika nani katika maisha na katika malazi Ilikuwa ni mazito kwenu kujitenga nao Na sasa mpunguziwa hizo tabu Mwenyezi mungu wanajua kuwa mlikua mkijipunguzi ya starehe ya nafsi zenu, Na mkijithulumu kwa kujizuia msiingiane na wakizenu hata usiku wa ramadhani Sasa mekusameheni na kukupunguzieni mikazo Sasa basi, msione vibaya kuchanganyika nao Na stareheni kwa alio kuhalalishieni mwenyezi mungu na kuleni na mnyo usiku wa ramadhani, mpaka mwone muangaza wa alfajiri unapotokeza kutokana nakiza cha usiku. Hapo tena, fungeni na mtimize saumu mpaka alinapokuchwa jua. Na ilivyokuwa saumu ni katika ibada zinazotaka mtu kujiepusha na matamaniyo ya roho na upingiana na wanawake wakati wa mchana. Basi kathalika katika ibada ya kukaa itikafu msikitini Inahitaji kujitenga Na kuwacha kustarehe na wakezenu wakati huo Mnapukuwapo katika itikafu Na haya ya sharia za saumu na itikafu Arizo kwekeni mwenyezi mungu yashikeni barabara Msikaribie kuyavunja Na mwenyezi mungu ameaweka wazi haya Kwa watu kwa namna hii Ili wapati kuyahogopa na epukane na matokeo yake mmekatazwa siku zote kula mali ya watu kwa njia isiyo ya haki mali ya mtu si halali kwenu ila kwa moja ya njia alizowekea sheria Mwenyezi Mungu kama vile mirathi au kutunukiwa kwa kupewa na mwenye mali au kwa mkataba uliosahihi sahihi wenye kuhalalisha kumiliki na huenda mmoja wenu hutafuta njia za kumpokonya mwenzwe ya haki ya mali yake Kwa kupeleka kesi mahakamani, ilieye kwa kushirikiana na mahakimu au makathi, na kuleta ushahidi wa uongo, au uongo dhahir, au kutuarushwa, wapatekula mali kwa thulma. Huo ni wovumno kwa wanautenda, na malipo yao ni mabaya sana.